Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Nikolaj von Eggers, som er forsker i historie ved Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationallekskond. Hej Nikolaj, velkommen til. Mange tak. Nå, men Nikolaj, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om den franske revolution. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad, hvad er den frem, altså, franske revolution? Det er verdenshistoriens vigtigste begivenhed. Okay, fedt. Ja, det måske lige at sætte det lidt på spidsen. Det er en stribe af oprør og begivenheder i Frankrig mellem 1789 og 1799, hvor man afskaffer kongeriget, den gamle aristokratiske orden, og indfører et moderne politisk system, baseret på menneskerettigheder, stemmeret øh, og sådan moderne hvad skal man sige, parlamentarisme. Ja. Okay. Det sindssygt. Og fedt, du lige kalder den med den største begivenhed, der nogensinde er sket. Øh... Så det her, den her franske revolution er ligesom udgangspunkt for alt, hvad vi har af demokrati nu i Vesten? Altså, det er måske lige at sætte det på spidsen, men det er faktisk heller ikke helt forkert. Altså i Europa, før den franske revolution, er hele Europa domineret af konger. Det er det, man kalder gamle regime-kongeriger, så det vil sige, at de er baseret på aristokratier. Du har en adel af og så osv., og også hvor almindelige mennesker typisk er bundet i en eller anden grad til de forskellige godser, som de tilhører, og betragtes ikke som borgere i en stat. Og det, der sker med den franske revolution, så du har en revolution i USA og som med koloni, det ligger lidt langt væk, det fungerer lidt anderledes. Det, der sker med den franske revolution, er, at du pludselig får den her idé om, at almindelige mennesker er borgere i en stat. De har medbestemmelse, de har stemmeret, de skal inkluderes, så politik er ikke længere sådan noget, der kun foregår blandt kongen og hans ministre og de øverste adelige osv., men det er faktisk noget, der vedrører hele befolkningen. Okay, så du er simpelthen den begivenhed, første begivenhed, hvor det gik op for folk, at øh, vi har altså også en, en ret og noget at skulle have sagt. Altså du kan finde enkelte filosoffer, som også kommer med idéerne før osv., men det er her, hvor vi første gang faktisk ser det spille sig ud i praksis, og det gør vi gennem kæmpestore folkelige oprør, som først vipper kongen lidt af pinden, og så vipper ham lidt, af, eller helt af pinden osv., med stormen på Bastiljen, og stormen på Tyleripaladset, og sådan nogle forskellige begivenheder, som er blevet øh, legendariske i Frankrig selv. Så uanset hvad, er det her en ultra-vigtig begivenhed? Ekstremt. Jamen, kan du så kort opsummere den franske revolution? Det er ekstremt komplekst, men ja. Lad, ja. lad os prøve det. Os prøve det. Altså, vi siger, der er en 0. fase, før den rigtig starter. 1787 og 1789. Den franske stat har enorm gæld. Blandt andet, fordi det har et meget ineffektivt skattesystem, som betyder, at de adelige betaler ikke rigtig skat og sådan noget, så det går rigtig dårligt går for dem. Går dårligt. Ja, og så indkalder han så lidt til en forsamling og siger, okay, nu er der flere, der gerne vil blande sig, og til gengæld skal I betale noget skat. 1789 mødes den her forsamling, første fase, ja. og vi får stormen på Bastiljen, som det hedder 14. juli 1789, Frankrigs Nationaldag i dag, Bastiljedag, hvor en, en folkemængde Europa det fort, der ligger inde midt i Paris, som hedder Bastiljen, og ligesom sender hele revolutionen på en ny kurs, hvor det ikke så meget længere er kongen, men hvor det pludselig er de folkevalgte i parlamentet, der begynder at sætte dagsordenen. Anden fase, 1792-1794, en ny... 10. august 1792 får vi en ny folkeopstand, stormen på Tilleripaladset, som der, var kongen er. Kongen bliver vippet af pinden, bliver henrettet i januar 1793, og derfra begynder det ligesom at blive ekstremt intens, der vi begynder at få sådan borgerkrig, og folk kæmper mod hinanden. Og så 1794 og 1799 har vi sådan, mere sådan en reaktionær fase, indtil Napoleon, så kubber sig til magten i 1799. Men hvorfor skulle vi henrette, eller hvorfor skulle franskmændene henrette kongen? fordi han modarbejder den politiske proces og faktisk allierer sig med magter i hele Europa for at få dem til at invadere Frankrig for at komme af med revolutionen og den her folkelige medbestemt. Okay, så han var simpelthen så op at køre efter at få så meget magt som muligt, at han vil have folk til at invadere hans eget land. Han var meget, ja, præcis, også fordi for ham er det ligegyldigt, om det er hans eget land, altså kongerne i Europa på det her tidspunkt, er alle sammen fætter og kusiner og kender hinanden, allierede. de er meget mere solidariske med hinanden end de egentlig har en egentlig national følelse. Men der er altså en helvedes masse mennesker, der stormer flere, altså både et palads og et øh, en bog, kan man gøre uh -huh. det, for ligesom øh, at, at sætte dagsordenen Ja, og øh, det man har ved den franske revolution er, at vi har øh, udbrud det, man kunne kalde massepolitikens fødsel. Ja. Så pludselig alle mulige mennesker begynder at deltage i politik. Det gør de ved, at demonstrationer hele tiden det gør de ved at lave oprør. Det gør de også ved at lave klubber, hvor man mødes diskuterer politik. Forløberen for moderne partier. Det gør man ved at opstå aviser, som skriver om politik. Folk mødes på gaden og diskuterer politik. Og af de her klubber begynder vi også at få sådan kvindeklubber. Kvinder begynder at blande sig i politik. Men især også de lavere klasser, der sådan kommer ind og blander sig. Så mennesker i Frankrig er ligesom på det her tidspunkt i 1700 tallet bare gået op for dem, at nu skal vi være en større del af det her samfund. Der er en politisk krise, som åbner et rum, ja. og så øh, begynder man lidt at spørge befolkningen, hvad synes I, vil I vælge nogen og så videre, og så begynder der at komme de her møder, og pludselig til de her møder opstår der sådan en eufori og helt vild stemning, hvor man er sådan fuck det, undskyld, hvis man siger det sådan, nu stormer vi bare det her palads, ikke? og tager magten eller i hvert fald vipper dem af pinden, vi ikke kan lide, og pludselig opdager folk jo at hey, når vi blander os og rotter os sammen, så er vi faktisk mange flere end de der få, der sidder inde i palasserne, og pludselig begynder de at lave politik med hinanden. Hvor er så det store vendepunkt i den franske revolution for dig? Øh, altså det helt store vendepunkt er jo stormen på Bastilien øh, 14. juli 1789. Det er ikke paladset? Så, det er det andet store vendepunkt. Ja. <laughs> altså det der sker efter 1789 er pludselig vi får den her folkelige indblanding i politik. Øh, kvinder får aldrig stemmeret kan man sige, begynder faktisk alligevel at blande sig, men ellers så får alle andre franske mænd pludselig stemmeret, og det er et kæmpe skifte fra at overhovedet ikke have noget med politik at gøre, ikke, ikke må diskutere politik, der var også censur før, du kunne ikke læse om politik, der var ikke vise om politik og sådan noget, til at pludselig politik bliver en del af hverdagen for almindelige folks liv, og det er også et kæmpe skifte i, hvordan du forstår dig selv som person. Er jeg den her bunde, der arbejder ved det her gods og mit liv, hele mit liv drejer sig faktisk bare på en måde om at producere lidt af mit meget lokale samfund, til pludselig efter 17, 89, læse nationale nyheder mødes i klubber diskutere politik og pludselig se sig selv som borger i en stat der hedder Frankrig okay Wow, ja, fordi det er jo en helt an an anderledes tankegang at se, at se sig selv som menneske i et samfund, hvor man selv kan bestemme os, eller man har i hvert fald indflydelse. Jamen fuldstændig, og du og jeg lige her ser os jo som borgere, altså først og fremmest måske skulle definere os selv, men vi er danske borgere, som kan stemme til danske folketingsvalg, og det er en ekstremt central del af vores identitet. Hvorimod hvis vi var vokset op i i Danmark, så var vi du ved, bønder i Nordjylland, som først og fremmest så os selv som del af det her lille lokalsamfund, hvor vi gik til nogle fester og giftede os med hinanden internt, fætter og kusiner og sådan. Så det store vendepunkt er altså det der, ved, at, vi står, eller, at franskmændene stormer. Jeg siger hele tiden vi. Jeg ved ikke, hvorfor. jeg vil så gerne være en del af den her franske revolution. <laughs> yeah. men, men at uh, der, altså, Bastille, sådan, man kalder det? Bastille. Bastille. bliver stormet. Lige præcis. Hvorfor er det så uh, vigtigt at uh, lære om den franske revolution? Altså det er der, vi ser fødslen til det moderne demokratiske samfund. Langt hen ad vejen. Før det var det monarkier, som jeg har sagt, og, og, og politik var sådan noget, der foregik i kongens kamre og blandt adelige osv. Og, og pludselig sker det her enorme skifte til, at almindelige mennesker pludselig er borgere i en stat, der kan deltage i politik. Og det er også hele ideen om, at du faktisk har en eller anden form for medbestemmelse over beslutninger, som vedrører dit daglige liv. Du, du kan stemme til valg, som du kan få nogen ind, som... Kan være med til at bestemme, du ved, hvad skal du betale i skat, eller har du ret til en uddannelse mm. og alle sådan forskellige. Ting. Mm. Hele den idé kommer her i 1789. Og ikke bare den kommer blandt nogle enkelte filosofer, der skriver for hinanden eller mødes i nogle små rum og så videre, men den pludselig bryder igennem på den store scene, hvor det faktisk. Det faktisk sker. Der er faktisk valg, der er faktisk kæmpe demonstrationer. Og det er et, øh, et kæmpe brud i hele historien, øh, hele vores verdenshistorie, også fordi at folk rundt omkring i verden rundt omkring i Europa, ser, hvad der sker i Frankrig, og pludselig opdager, vi kan jo faktisk bare gøre det her. Vi vil også have et system, der minder om det her. Så laver man ikke nødvendigvis en revolution, men så kan det være, at man på andre måder ligesom prøver at presse sig til, at almindelige mennesker skal også have medbestemmelsesret, når det kommer til politik. Så, så øh, ja, altså den her event, eller den her begivenhed, der sker i den franske revolution, har simpelthen påvirkning på resten af verden, eller i hvert fald den vestlige verden, og hvordan man så sig selv som menneske i... Øh i et samfund? Fuldstændig, og den, den bliver diskuteret i hele det, vi kan kalde den vestlige verden, så det vil sige også kolonierne i Nord- og Sydamerika, Karibien øh, og hele vejen på tværs af Europa er, altså da først den franske revolution bryder ud, er det det emne, som folk diskuterer, når de mødes hele tiden, og det gør de i 10 år i træk, snakker de ikke om andet, den franske revolution næsten. Og øh, de resterende konger rundt omkring i Vesten bliver så lige så bare, altså for henrettelse og hele det her revolution, øh, revolution altså, har bliver... så får du kontra og du får, de rådder sig sammen, og, og efter, altså Napoleon installerede sig selv som diktator i 1799, og, og der er jo ikke rigtig andre kongeriger, der falder, men hele 1800-tallet er så faktisk historien om, hvordan forskellige riger rundt omkring i Europa væk fra en sådan gammel regime, aristokratisk kongemodel til mere og mere en model, der minder om det, der faktisk skete under den franske revolution. Og inkludere borgerne. Og inkludere borgerne i den politiske beslutningsproces. Hvad er så øh, de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om den franske revolution? Den første ting, jeg vil tage med, er det, jeg vil kalde massepolitikens fødsel. Altså pludselig, vi overgår til, at almindelige mennesker deltager aktivt i politik. Det gør de i klubber, det gør de ved at læse aviser, det gør de ved at stemme til valg, måske endda selv stille op til valg. Den anden ting, som vi faktisk ikke rigtig har berørt så meget med menneskerettighederne, så der kommer en menneskerettighedserklæring i 1789, som siger, alle mennesker er fødes og forbliver lige og frie i rettigheder. Det kommer med den franske revolution. Man har haft en af den amerikanske revolution også, der minder meget om det. Men så hele den her idé om, at alle mennesker i kraft af at være mennesker, er faktisk lige bryder igennem med den franske revolution. Og den tredje ting, jeg vil tage med, er selve det her idé om revolution altså at pludselig er der folk der bliver inspireret rundt omkring til selv at lave revolutioner. Hele 1800-tallets historie er historier om revolutioner der bryder ud af alle mulige steder, hvor folk kræver retten til at være, i hvert fald være med til at bestemme over de helt grundlæggende regler der skal gælde for deres liv. Så, men det er jo også vildt at tænke på, hvordan det bare simpelthen out of nowhere sker at mennesker pludselig siger nu nok er nok, og nu vil jeg også være en del af det her øh, øh, samfund. Ja, yeah! og som historiker vil jeg også sige, det er en, det er en ekstremt kompliceret proces, hvor der er tusind elementer vi skal tage med for at forklare hvorfor bryder den ud her, og som jeg også Sagt, nogle af idéerne går sådan set langt tilbage. Vi kan se det andre steder osv. Og det, det primære her, sådan set, at der er sådan en politisk krise i toppen er det etablerede politiske system, som gør, at det simpelthen ikke rigtig fungerer længere. De kan ikke tage sig... Når der pludselig kommer en folkelig opstand, så har de ikke den politiske og militære magt til sådan fuldstændig at slå den ned. Men kom de her masse, eller massepolitik og de her medier, øh, imens kongen var der, altså sad der, i Frankrig? Ja, fordi han, er, han sidder sådan set stadig fra 1789 til 1792. Øh, og så får man en forfatning, faktisk lidt ligesom vi har i Danmark, for et konstitutionelt monarki, hvor man har et parlament, og man har også kongen, mm. og parlamentet, og så er der sådan lidt, hvem bestemmer egentlig præcis hvad. I det moderne Danmark bestemmer kongen, eller i det her tilfælde dronningen, jo så ikke rigtig noget gjorde han på det her tidspunkt. Men også, hvor han sådan hele tiden prøver lidt at sætte, sætte bremseklodserne i, i mm. forhold til processen. Og det til sidst, det, det kan han ikke rigtig længere, især i takt med, at, at de lavere klasser kræver større indflydelse. Og så er der punkt nummer to, det er simpelthen menneskerettighedens fødsel. Kan man kalde det, det? Ja, det kan man, det er, man det er lidt snakke om det første gang. Det er lidt af strækken. Altså, man kan, ideen om menneskerettigheder går sådan set også helt tilbage til scenedaler på forskellige mm. måder. Vi ser det også med den amerikanske revolution, men der var den sådan for alvor brudt igennem. Også bare ideen om menneske, slet og ret. Intet, altså det kræver intet andet for at have de her rettigheder, kan man sige. Bryder sådan for alvor igennem, især i den almene bevidsthed blandt almindelige mennesker over hele verden med den franske revolution. Ej, ja, der er i hvert fald masser at tage fat i i min fremlæggelse. Er der noget, vi mangler at komme ind på, nemlig? Nej. Ej, tak, Neulej, fordi du var være med til at hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Jeg hedder Markus Eklund. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info? Kan I gå ind på lex.dk, det er Danmarks National Lexikon, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.